Szerbusztok! Ez itt a net generáció első része, és uh, én Bálint vagyok, és itt vagyunk Patricsiával. Sziasztok! Patricsiával, akivel uh, majd részletesen kifejtjük, de egyetemen ismerkedtünk meg, és uh, hát igen, ez a közös podcastünk, közös kooperációnk első része, és uh, az egyetemi éveinkről fogunk mesélni, hiszen ez... Elég friss emlék, és uh, hát elég sok mindent tudunk róla beszélni, úgyhogy, um, úgyhogy igen. Hát akkor kezdjük is el. Hát akkor kezdjük is el. Patricia. hova is jártál te egyetemre? <gül> <gül> Ugyanoda jártunk a egyetemre, az 5-ös tudomány egyetemre, a kedvenc egyetememre Magyarországon. Ez lehet jó is és rosszul is érteni, igazából mindkettőben még igazság itt ismerkedtünk meg, de szerintem kezdjük onnan, hogy hogy is keveredtünk egyetemre, vagy hogy miért tartjuk fontosnak ezt az egyetem dolgot így az életünkben. Mert gondolom, annak tartjuk mindketten. Annak tartjuk, hogy ne. Hogy ne. Hát akkor, akkor Patrícia kezdte? Jó, elkezdem és akkor én. Majd, majd, majd ha van hozzáfűzni való, akkor, akkor én is elmondom, ha éppen olyan olyan ponthoz érsz a, a történetedben, ami szerintem. Jó, jó hát ö, igazság szerint én nem tudom, mindig is úgy gondoltam, nem emlékszem olyan időre, amikor úgy gondoltam, hogy nem fogok egyetemre járni. Uh, szerintem ilyen. Hát ugye gimnáziumban jártam, szóval emiatt egy kicsit evidens volt így, hogy hogy, hogy egyetemre fogok menni, mert hogy egy gimnáziumi érettségivel nem igazán lehet sok minden kezén. Nem azt mondom, hogy nem lehet úgy is élni, biztos lehet, meg biztos vannak, akik így tudják, de én nem, én nem ez az ember lettem volna szerintem, úgyhogy én világéletem úgy ugyanáltam, hogy egyetemre fogok járni, és én ugye győri vagyok, szóval mindig is azt gondoltam, hogy az egyetem az így nekem összefonódott Budapestrel, szóval, hogy nem ilyen sznopságúval, vagy ilyesmi, hanem valamiért ez így, valamiért így, így társult az én agyamban, tehát, hogy nem gondolkoztam soha Pécs, vagy Szeged, vagy Debreceni egyetemekből, ugye ezek alapvetően, hogy nagyon messze is van a győrtől, tehát győrből Pécsre lejutni az így 5 óra, vagy nem tudom, tehát nagyon messze van. Bár egyébként sokan jel, meglepően sokan járnak győrből Pécsre egyetemre, de én valahogy mindig is Budapestre akartam jönni egyetemre, és hát azért nyilván az évek során, mint mindenki másnak rengeteget változott az is, hogy mi akarok lenni, mire megszültem ugyan mostanit, én tanárként végeztem az eltén Jönvárban, úgyhogy egy szép öt és fél éves kapcsolatom van az egyetemben, mert hát ugye ez ilyen végtelenített képzés, és, és akkor is, amikor kitaláltam, hogy tanár lenni, akkor is így nem is gondoltam, azt a másban, igazából mint Budapest, és, és az elte, mert, mert ez is olyan, hogy, hogy a ugye nem jártak egyetemre, tehát viszonylag keveset tudtam arról, hogy hogy néznek ki az egyetemek, mert nem volt nagyon önismerősöm, aki egyetemre járt, és ezért nekem így, hogy az ELTE volt, a, három egyetem volt mindig a fejemben, a SOTE, a BME, meg az ELTE. És hát ezek közül az egyikem van, csak tanárszak, szóval <gül> <gül> <gül> így adott volt ez az ELTE dolog, és emlékszem arra is, hogy, hogy így baromira nem bizkultam azon, hogy felvesznek e vagy sem, mert nagyon hát viszonylag alacsonyak a pontotárok azért a tanáriképzése, most már nem biztos, de akkor nagyon alacsonyak voltak és én meg világéletemben kitűnő tanuló voltam, már hogy nyilván voltak négyeseim, meg, meg ilyesmi, de hogy a, gondol, hogy az érettségi tárgyaim, azok mindig úgy gondoltam, hogy az egy presztizből is mindennek kötösnek kell lennie, ami amúgy így is lett, és, és ezért én egyáltalán nem aggódtam azon, hogy fel fognak -e venni. szóval ez nekem nem volt meg ez a pontot partinizgulás, hogy vajon felvesznek el, mert bárni az esemest, mert hogy így <gül> Így, így tudtam, hogy nincs olyan isten, hogy engem ne vegyenek fel egyetemre, mert hát a pontjaim azok, azok bőven felette voltak a ponthatárnak, szóval nem olyan szokra jelentkeztem, mint mondjuk egy közgazdász, vagy egy orvosi, ahol ott malmoznak a, a diákok, hogy most akkor az egy pont az ide vagy oda, vagy a tavalyóhoz képest, hogy mínusz egy ponton van, és akkor felvesznek e Szerencsére nekem az így kimaradt teljesen. Uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy így, így keveredtem végül is az egyetemre, Neked te hogy élted meg ezt az időszakot, vagy miért hát, pont az elte? Hát, hogy ki akarjuk hagyni azt, hogy, hogy, hogy, hogy az ember minábrándozik, hogy mi akar lenni kiskorában, az most igazából tök felesleges. Minden ember akar legalább egyszer rendőr lenni egyébként, meg ilyenek, de most ezt ja, hagyjuk... Ja, én is tánc, tánc, tánc mondjuk, művész igen, akartam lenni, hogy ilyesmi. Igen, igen, ez fölösleges elmondani. Hát én én nyolcadik osztály, nem, én felsős koromban szerettem meg nagyon a földrajzot, de szerintem csak azért, mert, mert nem, nem volt más, amit szeressek. Szóval hogy én így nem, nem, nem, nem szerettem semmit, utáltam a matekot, utáltam a nyelvtant, mi, mindent tökre utáltam. Talán a bios így még így elfogadtam, de hát csak azon a, a ötödikes, meg, meg hatodikos szinten, szinten talán, és akkor de én úgy emlékszem, hogy én már nyolcadikban is tudtam, hogy én az egyetemen már földrajzot akarok tanulni, vagy nem is azt legalábbis tudtam, hogy a földrajzot nagyon szeretem, és ezt a gimnáziumi gólyatáborban mondtam is az ottani földrajztanárnak, mert ő volt az egyik osztályfőnök a, a, a, az évfolyamomon. Uh -huh. És akkor azt válaszolta, hogy hú, hát reméli, hogy ezután is szeretni fogom majd. És akkor kicsit megijedtem tőle, hogy hú, ez valamilyen szigorú fickó lesz meg ilyenek, de egyébként nem, nem, nem, nem volt az, és értelemszerűen utána is tökre, tökre szerettem a földrajzot. És egyedül az változott, meg uh, a gimnázium óta, hogy én mikor, uh, mikor gimnazista voltam, akkor én ilyen fenntartató fejlődéssel akartam foglalkozni, uh -huh. meg elég ilyen környezetföldrajzos irányba akartam elmenni. A geológiát nagy utáltam, szóval, hogy ezt a, a vulkánosságot, meg a, a, a köveket kapargatni, az... az nagyon nagyon. Nem támpalát, is lenne igen. neked esteza álló, szerintem. Hát nem, nem, nem, nem nagyon zajolt szóval, kalapáccsal itt ott a sziklákat. Nem. Elképzeltem é. és elég mókése. Igen, igen, igen, igen, igen, nem, nem, nem vagyok az a fajta. Igen, és akkor és akkor felvételiztem az LT-re, földrajz szakra. Én egyébként még ha jól emlékszem, még a környezet tudományt. Ugye ez a neve. Nem környezettan. Nem, környezettudomány, a környezetten a tanárszaknak csak a neve. Igen, én még környezettudományra is, is beadtam a jelentkezésemet, de azt, azt úgy tudom, hogy csak, csak harmadiknak, meg ilyenek. És második pedig a, valami, a Szent István Egyetemen valami környezetmérnök, vagy valami mm -hmm. mi volt, azt hiszem. Na mindegy, de hogy az e, e, e, első, az elte... Ez a földrajzak volt, és én, én zére egy kicsit izgultam így a, a felvételi miatt, ha bár nagyon nem, nem, nem, nem volt magas akkoriban se a, a, a földrajzra azt hiszem most, most pedig még, még alacsonyabb, és egyébként sikerült, meg, megugrottam talán ilyen 30-40 ponttal, de hát nem, nem, nem, nem voltam egyébként sose olyan nagyon prima tanuló, de nem is voltam ilyen nagyon rossz, szóval hogy így nem... Ezzel annyira nem, nem, nem volt probléma, de azért izgultam, és én a pontokat a, a, egy minisztériumban tudtam meg, ahol, ahol takarítóként dolgoztam másfél hónapig diák munkával és, és igen, úgy volt, hogy aznap is dolgoztam, és az olyan volt, hogy délután ötre mentünk, és akkor éjfélig takarítottunk. Ez így volt, azt hiszem, vagy tizenegyik, vagy évfélig, vagy valami ilyesmi, de hogy a munkaidő az csak egyik tartott, de hogy minket elengedtek általában éjfélkor. Na, és akkor este megtudtuk, a, vagy este megtudtam a, a ponthatárokat. Hát ugye nem pontott parti, hanem éppen takarítgattam ja, ja, az ja. egyik irodát. Igen, és akkor és akkor utána, de hogy én akkor azt hiszem, mondta nekem ott a főnököm, meg ott az egyik srác, külön ott takarítottam, mondta, hogy ú, hozzak a, a aznapra, és akkor majd a, a, a, az öltözőben megisszuk meg ilyenek. És tényleg ez történt. Szóval, hogy ott izé, megtudtam a fontotárokat, és, és ott a, a, a az alaksorban, az öltözőben. Ja, hát nekünk egyébként. is volt egyébként a pontott partíra, mi feljöttünk, mert a szüleim vettek... Jézusom, igen, mert a szüleim vettek egy lakást, ugye Budapesten, amiben most is élek, és akkor már megvolt, de hogy kb. egy hete volt meg, vagy hát ja, kb. egy hete volt uh -huh. nálunk a kulcs, vagy valami ilyesmi. És akkor így páron a gimdis osztályon, vagy összeverődtünk, és feljöttünk. Én ugye azért is jöttem már, hogy milyen szupi, hogy itt a lakás, és akkor itt lehet aludni, meg lehet Budapesten reggelni. Tehát ja, is flexeltél vele, gondolom. Nem, amúgy másnak is, is tudunk vele aludni, csak így, így már úgy éreztem, hogy na ez már az egyetemi életnek a kezdete, és hogy ez milyen jó, hogy ez uh -huh. így van, és ez, és ez az enyém, bár még akkor is, hogyha technikailag még mindig nem az enyém. De hát... De hogy, de hogy érted a Igen, meg megvan, hogy te itt fogsz lakni, meg mit persze. És akkor, és akkor mondtam nekik, hogy hát jöjjünk fel, mert itt tudunk aludni. ugye engem a pontok baromira nem érdekeltek, szóval de közülünk voltak hát azért olyanok, közülünk voltak azért olyanok, akiket érdekeltek, és akkor uh -huh. itt volt a volt lakótársam, aki ugye összeköltözött velem, meg egy pár, pár ilyen gimis osztálytársam, és akkor feljöttünk, és itt Hát bulisztunk egyet paste lényegében. Nagyon jó, nagyon jó élmény volt. Igazából az első ilyen budapesti, de nem ilyen klasszik szórakozó helyre mentünk, nem talán kiültünk az Erzsébet térre inni, vagy nem tudom, az ilyen, tudod, ilyen. Persze. Ilyen basic, friss egyetemista szokás, vagy nem igen, tudom. Persze, persze, így... persze borozgatni a belső Hát ez alapítékból. Igen, igen persze, köszönöm, persze, nás, persze, vagy... persze. És akkor ez. Vagy nás, vagy? Ez volt, ez volt így az első ilyen élmény. Aztán mm. nyilván jött a gólyatábor. Jött a gólyatábor. Igen, Igen, amitől nem tudom, egy csomóan, emlékszem rá, hogy tudod, volt ez a felület, ahol így meg lehetett keresni ilyen szaktársakat, vagy ilyenek? Nem tudom, mert emlékszelen. Nekem emlékszel -e. nem volt ilyen. Volt egy, van egy ilyen, még szerintem most is működik, ilyen szaktárs kereső, vagy lehet, hogy a Facebook már elnyomta, de akkor még volt ilyen felület egy pár évig, mert még mentorként is emlékszem, hogy ezt böngésztük, hogy ki jelentkezik be, és hogy ott neveket meg mit tudom én. De lehet, hogy, kimaradt. Na, lehet, szugom. hogy már nincsen. de mindegy, és akkor ott arra én felregisztráltam, és nyilván amúgy semmilyen szaktársamat nem találtam meg, mert összesen voltunk, nem tudom, öten. öten, De én akkor ezt nem tudtam. De akkor kerestem olyanokat, akik tanárszakosok, és van valami hozzám hasonló Uh -huh. szakjuk. És akkor ott beszélgettek, hogy hát nekik ez a tábor ez így nem, meg mit tudom én, mert ugye sátorba kellett aludni, meg hogy nincs oh, melegvíz, meg mit tudom én, és akkor amúgy nem, nem is értem, hogy én úgy voltam vele, hogy a tábor, majd el kell menni, szóval, hogy... Igen, én is. Hogy, kötelező, hogy, hogy ezt ilyen nem ne, hagyhatom ki. Hanem, hogy muszáj, hogyha jó életet akarsz, akkor. akkor nem is csak azért, azért hanem hogy én mindig úgy voltam vele, hogy tuti, hogy megbánnám, hogyha nem mennék el. Igen. Meg én nagyon uh -huh. feltem tőle, tudod, hogy így. hogy így az értelemre és senki nem fog ismerni. Mert uh -huh. azért nekem a Mimis Osztályom az úgy működött, mint egy ilyen nagy család. És akkor. Uh -huh. És akkor most tök egyedül vagyok, még csak az sem, hogy ismerős van, mert. Ugye, ugyanilyen élmény, amikor ugye az általánosból mész a gimibe, hogy úgy, uh -huh. ott sok új ember van. De hogy ott a, a gimis osztálya, hogyha ugyanabban a, a he, helyen ugyanazon a helyen vagy településen mész gimibe, akkor azért viszonylagos van esély rá, hogy vagy azért vagy az, az évfolyamról, az vagy, vagy azért az, a, valami azért az osztályban lesz valami kapcsolatod valakivel. És ez a egy uh -huh. miben így is volt, Tehát mit tudom én, abból az általánosban hárman-négyen csak abban az osztályba kerültünk, amiben Aztán Szóval, hogy ott nem volt ez a nagy. Itt meg ilyen nagyon nagy, hogy így. Uh -huh. Még csak nem is az, hogy egy városban lakunk, hanem ki tudja, hogy honnan jönnek az emberek, és Igen. én nem fogok senkit ismerni, és hogyha nem megyek el, akkor ezt örökért életben fogom bánni, mert így tudod, ez a kép a fejembe, ilyen filmes, hogy. Hogy így mindenki már össze van barátkozva, én meg igen, majd megyek, igen, és igen, akkor igen, igen, senkit nem ismerek. Meg, meg, meg, meg voltunk ezzel Igen. És igen. azért volt Ruh. nagyon érdekes, mert előtte inkább én soha nem sátraztam. egyszer egyszer, egyszer emlékszem, mikor mm. voltunk ilyen vizitáborban, de akkor is, ugye, felnőttekkel, meg mindent. Tehát én soha nem voltam az a sátrazós típus. Mm -hmm. Viszont így meg se rökönyödtem így a tábornál, hogy most itt nekem izé. Tehát, hogy nem is értem, amúgy, hogy majd, hogyha mai fejjel biztos, hogy megrökönyödnék rajta egyébként, akkor az így nem. Nem okozott bennem ilyen nagy dolgot, hogy most itt Úristen sátor, vagy mit tudom én. Hát uh, nekem, nekem igen. Én nagyon-nagyon megijedtem. Egyrészt azért, mert sátrazni kell, másrészt azért, mert hét nap. Mert én arra készültem, hogy az lesz, hogy akkor három nap, kis ház, meg ilyenek, és akkor három napig folyton csak hiszúg, meg ilyenek, és hogy akkor tök, tök, tök, tök jó lesz, mert, mert jó buli lesz, de hogy nem fog végül is olyan sokáig tartani. Mert én, én igazából most is úgy vagyok vele, hogy, hogyha nem éreztem volna olyan jól magam, akkor egy hét ott az borzasztó lett volna. Amúgy nem tudom, igen. ez az érdekes, hogy bennem egyik se. Tehát, hogy én nem értem, hogy így, lehet, hogy ilyen túl naiv voltam, vagy, vagy nem tudom, de mm. hogy bennem egyik se. Inkább az a része pont, amit te mondasz, hogy te úgy voltál vele, hogy három napig viszont még ének, de én ettől féltem, hogy majd itt innom kell meg, hogy így rám fogják kényszeríteni, igen, hogy belegyek rúgva, vagy nem tudom. Mm. Szóval, hogy, hogy ettől féltem egy kicsit, vagy ettől itt tartottam, maga azért nem tudom, nekünk elég szivatos feladatok voltak már a gimis táborba is, és mm -hmm. akkor tudod, az az élvény volt benne, hogy a hal háromkor felkeltettek minket, meg leöntöttek minket ilyen trutyival, tudod, amit így egész nap ilyen minden szart beledobáltak, és akkor így. Mm -hmm. Szóval, hogy, hogy az, az sokkal guztustalanabb volt, mert ott rá voltunk kényszerítve. Tudod, meg volt az igazi, ez a hatalmi a dolog, igen, hogy igen, majd igen, igen, igen, mi igen. vagyunk a, a nagy 11 esek és most titeket fogunk itt szívatni kis Golyák dolog. <gül> és közben ha belegondolsz, azok is faszék. Igen, ez gyerekek, Köszönöm, hogy Igen. igen. <gül> érted, ez így annyira így visszagondolva, hogy, hogy, hogy kik azok, akik kiskorodban hatalmaskodtak feletted, És igen. hogy ilyen érted, annyira ilyen fura visszagondolva. Igen. És akkor teljesen ez az élmény volt bennem, és inkább én inkább emiatt tartottam a Gólyatábortól hogy majd, de nem, mondom, nem a feladatok miatt, mert az úgy voltam vele, hogy ezt nem akarom megcsinálni, és azt mondják, hogy meg kell, akkor így eljövök. Szóval, hogy ez nem, igen, szóval elköré nem igen. kerítettem így nagy feneket, mert nyilván mondjuk egy gimis gólyatáborban nem tudsz hazamenni, mert 14 éves vagy, szóval, hogy így, igen, az egy kicsit más tészte, de hogy úgy voltam vele, hogy érted, elmúltam, 18, felnőtt ember vagyok, nekem senki nem mondhatja meg, hogy valamit kötelező megcsinálnom. Igen. És Ilyen, így, így Ilyen, mentem Ilyen, Ilyen. le, viszont ettől az ivás részétől kicsit tényleg tartottam, hogy majd itt uh, nem tudom, mennyit kell majd piálni, és hogy uh, nem tudom. De aztán szerencsére ez nem így volt. Szóval uh -huh. uh, ennek ellenére nagyon jó élmény volt uh, a gólyatábor, ugye milyenk volt még a gólyatábbi botrányok előtti utolsó gólyatábor. Vagyis amikor... Amikor még a szabad... Amikor még mindenki egymás tájában hányhatott szabadon. <gül> Igen, bár nem történt ilyen, de, de ettől függetlenül, hogy akarta volna valaki, akkor megtehette volna. Igen. Ö... De mi, milyen jó ez, gondolja le. Mekkora szabadság. <gül> ö, és és ö, ettől függetlenül nagyon jól éreztem magam, tényleg mindenki majdnem részeg volt végig, de igazából mondhattam azt, hogy én nem akarok inni, és akkor én nem ittem és ez így nekem egy ilyen több pozitív dolog volt, ráadásul nálunk esett is az eső, emlékszem rá, hogy kb. második nap minden, a fele tábor hazament, mert mindenkinek szétázott az összes ruhája, uh -huh. meg minden szar. És... Igen, arra, arra, arra Szer... a gólyátáborról sokat hallott. Igen, és, és, és ettől függetlenül én tök jól éreztem magam. A harmadik nap én napszúrást kaptam, de igazából azt is túl éltem. Uh -huh. Meg nem tudom, nem. de tök jól éreztem magam, talán egy nappal előbb hazajöttem, mert mint hogyha vagy kettővel, lehet, hogy a kirándulásokra már nem maradtam, mert ugye a TTK-s bolyatáborra tudni kell, hogy igazából utolsóként már csak kirándulás van, és lehet, hogy azokon én már nem maradtam, úgy emlékszem. De aztán nyilván mikor majd mentem, láttam és visszamentem, akkor már elmentem a kirándulásokra, de talán a kirándulásokról eljöttem, pedig ugye sokan azt mondják, főleg ugyan nagyöregek, hogy az a legjobb része, és most már én is úgy gondolom, hogy a kirándulás a legjobb része hát, egyébként. Ott, amikor ott vagy, és... és, és gújaként és, és nem így, így gondolod, de aztán... igen, a más tapos kimerült tested a, a hegyre, akkor így nem érzi feltétlenül ezt az ember, hogy... hogy meg ez szerintem a van, kirándulás kell egy le, ilyen... Le, legjobb helyen van a világon. Igen, de szerintem a kirándulás az meg amúgy is kell egy ilyen egy ilyen érettség, hogy azt így tud értékelni, hogy ott vagy akteleken, vagy valami ilyes. Szóval, hogy, hogy uh -huh. szerintem ehhez kell egy... De lehet, hogy szó gondolom, hogy ezt így, így tudni kell élvezni ezt a dolgot, ezt a kiránduló. nem voltam ilyen nagy kirándulós, az egyetem alatt lettem azt, is lehet, hogy azért gondolom azt, hogy kell hozzá uh -huh. egy bizonyos fokú érettség, hogy ezt így tud értékelni, hogy el tudsz menni kirándulni, meg ott elfáradsz, meg tök jó szép helyeket látsz. Meg csak úgy vagy, és akkor nem kell semmilyen foglalkoznod, nem kell nyomkodnod a telefonodat, mert térerő sincsen, meg mit szól. Szóval, hogy, <gül> hogy ilyen. De mikor még sem se volt térerő rá, Hát aztán, 14 mikor a 4G-t akkor, már nem. nem, nem hát nem igen, volt rá de jó. 14 még nem volt. Hát emlékszem, amikor <gül> telefonáltam, akkor meg kellett állnom egy ponton, ahol volt térerő, mert mondjuk kettő odébb léptem, akkor elment a vonal. Akkor szóval. már semmit nem hallottam. Szóval, hogy ennek ellenére én nagyon szerettem a gólyatábort, és akkor. És akkor így az az élmény volt bennem, hogy hát ez tök jó, én ide vissza akarok jönni, meg minden, meg hogy tök jó, hogy ez a nagy csapat így összeáll, és aztán hmm. nyilván később kell majd évekkel később rájönnod, hogy amúgy abból a csapatból nem igazán marad semmi, amit akkor azt gondolsz, hogy hogy maradni fog. Hogy De ez hát, így maradni hát, fog. Hát már egyébként hónapokkal később is rájön az ember, hogy jó hónapokkal később még nem feltétlenül, max így egy év múlva visszagondolva, akkor rájössz, hogy így, így, így. így Persze. Minden történt azzal a társasággal, és akkor most. Hát rájössz, a fele hogy a ott a társaság, hagyja az egyetemet. Két ember, igen. igen. a fele ott hagyja az egyetemet. Ugye ráadásul nekünk még olyan csapatunk volt, hogy én tanárisként kerültem egy ilyen tökvegyes csoportba, voltak benne bioszosok, volt pár tanár is, akik meg úgy semmi köze nem volt az én szakomhoz. És akkor így rájössz egy idő után arra, hogyha nincs közös pont, Bármint, hogyha mondjuk nem jártak közös órákra, vagy ilyenek, akkor, akkor így csak így elveszik az a kapcsolat. Legalábbis nekem a legtöbbekkel így volt, hogy még uh -huh. mondjuk bioszbélyeztések voltak, és így első fél évben még jártunk egy csomó órára együtt, de aztán másrészt fél évben meg már nem, és akkor így teljesen így kihalt ez a dolog. Köszönünk egymásnak, folyosul meg ilyenek, de hogy már így beszédbe sem belegyedünk, pedig tök jó volt a, a csapat. Ja, mm, ez érdekes, a... mert, mert, mert nekem meg, pont, én meg pont, pont azokkal haverkodtam hosszú távon sokat, akikkel, akikkel egy órára se jártam közösen. Saját szaktársaimmal nem, nem, nem nagyon haverkodtam. Persze itt is volt, meg is olyan egy-két-három srác, akikkel máig tök jóba vagyok, meg így, így, így tök jó barátaim, de hogy, hogy, hogy durva, hogy a legnagyobb bulizós haverok azok, azok tök más szakról valók. Egyébként. Ja, aha. Szóval, hogy így pont, pont ökküri. Én még kicsit visszatérve táborra én meg nem, nem attól féltem egyébként az elején, hogy nekem most itt így kell, hanem, hogy így a... főleg így a magányosságtól, tudod, hogy akkor így érted, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi van, hogyha egy, egy haverom se lesz szólt, meg úgy, hogyha izé tök szar lesz az egész, és akkor csak ott leszek ott egyedül, meg ilyenek, de, de, de végül... Végül nekem se volt ez is így, tök jól, jól éreztem magam, és főleg, hogy én azzal az eltökélt szándékkal mentem egyébként új táborba, hogy én már pedig itt egy csomó havert fogok szerezni, és hogy tökre meg fog változni az, amilyen én, én gimnáziumban voltam, hogy ilyen kis csendes, meg ilyen kis visszahúzódó, meg ilyenek, és akkor megpróbálom eljátszani ez ilyen nagyhangú, nagyszájú srácot, meg aki sokat iszik. És egyébként az a legparább, hogy ez így kicsit rám is, rám is ragadt. Ez <gül> Igen, ezt, erre emlékszem, e, ez erre amikor mesélt. Ez egy kicsit lekopott azóta egyébként újra, de hogy ott így az első évenben egyetemen, na hát ott, érted ott ott voltam mindent ami nekem így gimnáziumban így kimaradt, vagy hogy is mondjam, de tényleg, hogy akkor így, érted, egy gólyatábor után, akkor izé, heti, tudom, háromszor hívás, hogy úgy mentem a kritérium dolgozatra. Ez az első ilyen zéhe az egyetemen, ami, ilyen, ilyen felkészítő. Hogyha okos vagy, akkor nem kell felvenni azt a tárgyat, ami, ami, ami, ami ahhoz, ahhoz kötődik. És akkor nem, nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt, ezt ja, el, magyarázni, hogy mi is így. ez. De ne, ne, ez a kritérium dolgozat, meg a másik. vagy Nem tudom, hogy ö, akarsz -e még valamit a golyatáborhoz, de nekem az a kritérium dolgozat vagyis. Hát ez az el, egyetem kezete, ez ilyen nagyon érdekes volt, mert nem tudom, én bekerültem egyetemre, és én megnyugodtam. Tehát, hogy így teljesen így nem, nem érdekelt semmi. Én a Golyatáborban mm -hmm. tudtam meg, hogy léteznek kritérium dolgozatok. Amennyire én előre tervezős vagyok, meg, meg mit tudom én, én erről életemben nem hallottam, és emlékszem rá, hogy mennyire beszartam, amikor először a Golyatáborba ezt hallottam, hogy ezek így vannak, és hazajöttem, és így néztem, hogy. Mi az Isten. De múgy, úgy is mentem be szeptemberbe az elsőkre, hogy így nem is készültem mm -hmm. rá semmit, vagy úgy voltam vele, hogyha, hogyha nem megyek át, akkor az így okkal van és akkor valószínűleg tanulnom kell rá, és akkor nem baj, hogyha fel kell venni mm -hmm. egy tárgyat. Ér ugye nekem, nekünk van a legtöbb, ugye? mert nekünk BIOS-körny, tan négy kritérium dolgozat van. Jézusom! Hát a, a BIOS, a kémia, a matek, meg a fizika. És akkor a matekon átmentem, de az nem is volt meglepő, mert matek tagozatos voltam hogy givi szóval ez nem lepődtem meg. A bios, a BIOS meglepődtem, hogy nem mentem át, de ilyen egy ponttal maradtam, vagy kettőről határos, szóval úgy voltam mm -hmm. vele, hogy nyilván következőről meg fogom tudni jól csinálni, mert az ilyen kb. emelt érettségi tananyag volt valamennyire. Uh, hát a kémia, meg a fizika csúfos lett, mert mindegyiket leszartam így a kb. Uh, de amúgy mindegyiket megcsináltam januárban legkésőbb. Mm -hmm. Szóval, hogy ö, ja, igen, szóval csak ennyi akart lenni a kritérium dolgozatokra, mm -hmm. hogy emlékszem rá, hogy, hogy arra így nem is tudtam, hogy létezik. Szóval hogy nagyon, mm -hmm. nagyon érdekes volt az egész ö, ilyen szempontból. Nekem meg földrajzból kellett lett írnom, meg, meg matekból is úgy volt ez, hogy ez egymás után volt nekem a kettő, és akkor nem tudom, talán egy volt három négy órás, vagy valami ilyesmi, és nagy meglepetésemre a matekon átmentem, ha bár csak egy ponttal, de átmentem a matekon, úgyhogy egyébként nekem a próba érettségim az szerintem még kettes se lett meg. Amúgy talán. Vagy valami ilyesmi, szóval, hogy én matekból világéletemben nagyon szerencsétlen voltam. De tényleg. És a, a érettségim egyébként négyes lett, de hogy így nem nem... nem, nem vetettem bele túl sok reményt, hogy nekem a matek meg lesz. Én pont azt hittem, hogy fordítva lesz, hogy a, a, a földrajz le, lesz meg, és a, és a matekon meg megbukok. Helyette a matek lett meg, és földrajzon buktam meg. Habár ugye földrajzból én nem érettségit csináltam egyébként. Aha, de ez úgy. mi? Ez a helyismeretes? Vagy ez melyik? Ez a helyismeret. Ja, ja, igen, igen, igen, igen. Ez, ez vaktérkép. Igen, vaktérkép, igen. Vaktérkép teljes mértékben. Hát van egy külön magyarországos oldala, meg van egy külön ilyen világ szintű uh -huh. oldala. Na, és nekem azt képzeld el, hogy nekem, nekem ez májusban lett meg. Tehát... Na, tehát azért kicsen tisztelt. A... Micsoda? ki, ki, ki? tisztelt. Nekem még egy alkalmam volt azon kívül, amit, amikor, amikor megcsináltam, még egy alkalmam lett volna rá, hogy megcsináljam, és utána kiraktak volna az egyetemről, hogy akkor is megbukott. Ígyhogy nem, az volt a baj, hogy sehogy se akartam megtanulni Magyarországnak a folyóit. Sehogy se. De hogy így, mind, mindig azt mondtam, á, ki nem úgy úgyse fogják kérdezni, hogy hol van az a kurva hernád. Alófasz nem, kérdezték. Mindig kérdezték, hogy hol van az a kurva hernád, én még sose tudtam. És akkor a végén már mondtam, hogy jó, akkor végre megtanulom, hogy hol van, hogy hol van az a kurva hernád, és akkor. És akkor egyébként az utolsóra már nagyon sokat tanultam, szóval, hogy akkor én a, ez, ez a második fél év végén volt, és én a második fél át végig tanultam ebből a földrajz helyismeretből. Minden nap legalább fél órát nézegettem a, a térképet, és akkor, így, és akkor így meglett egyébként. Nem tudom, hogy hány pont amúgy, úgy, mert azt meg lehetett volna nézni, de hát nem ja, hát hát kell hozzá menni ja. az egyetemre. Ja, ja. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy hány ponttal a programban. sincs, de, de, de, de jól ment, és, és úgy, úgy jöttem ki róla, hogy jó, ez most meg lesz. Szóval, hogy így ezzel nem, nem, nem, nem volt probléma. Ja, hát de az kora, első... A matekkal meg nem kellett szopnom egyébként, ez, ez érdekes. Az első év az, ami szerintem nagyon meghatározó így az egyetemen, és én nagyon feltöm is tőle, hogy mi hogy, van, hogyha így rájövök, hogy ez nem nekem való. De szerencsére ez nem így volt. De ez, ez mindig érdekelt, hogy, hogy azért sokan nem így vannak, vagy sokan nem ilyen szerencsések, hogy így eltalálják, vagy én nem, nem tudom, hogy ez mind múlik. És, uh -huh. és akkor én nagyon feltem az első évtől, hogy, hogy tudod, már, már abból is, meg te ismersz azért, hogy egy kicsit ilyen nem is se az, hogy maximalista vagyok, mert azt nem mondanám magamra. De az vagy. De, de valahogy én, én ezt nem így mondanám, ez az érettségiből is mindene kötösnek lenni, prestízsből. De szóval ez a prestíz dolog volt Igen, az. És akkor, és akkor én is úgy voltam vele, hogy az mekkora ilyen ilyen prestíz vesztés, hogyha én ott hagyom az egyetemet. Uh -huh. Vagy már, de alapból nem csak az ott hagyom, hanem a csúszást is mindig annak gondoltam, hogyha valaki csúszik, az vagy én nem akarok hmm. olyan lenni, aki, aki ilyen nagyon sokáig jár egyetemre. Aztán az lettem, de nem azért, mert csúsztam, hanem azért, mert sikerült vele választani az egyik leghosszabb kezésben Magyarországon. Belesebb gondolni, hogy az orvosoknak milyen lehet olyan sokáig egyetemre járni. Hát igen, uh, de, hogy, de hogy ez nekem így nagyon féltem tőle, és aztán szerencsére ez nem igazolódott be, Ö, és így e, egész magabiztosan végigvittem az első két-három évemet, szerintem. Igen. Mm -hmm. Azt így, az így egész magabiztos voltam. Ö, ja. Abban az időben egy tanulási szempontból, hogy az első vizsgőgőszök az így beszaratott, azért eléggé. Uh, ilyen sejtannal, meg ilyenek. De így, így mindenem meglett és akkor így kicsit így büszke is voltam magamra, hogy hát jó, hát nyilván tele voltam kettes. Jó, nem tele, de hogy azért a, a húzósabb tárgyak kettesek öntek. Uh -huh. Mert talán, talán én nem, nem is buktam meg semmiből. Mert azt hittem, hogy átkémből megbuktam, de, de csak az első vizsgán, és akkor utána átmentem rajta végül. De hogy, de, hogy azért megijedtem az első vizsgédőszakon, de utána mikor így úgy láttam, hogy, hogy azért ez megy, meg hogy azért nyilván sokan elhasalnak az első vizsgai időszakon, és akkor én nem tartóztam közéjük, akkor így tökre én maga biztos lettem, hogy, hogy jó, hát nekem ez megy. És akkor így az első két-három évben egy ki is tartott. Mm -hmm. Aztán majd a végén, majd azt elmesélem, hogy a végén miért volt el, de az már így egész más. Mm -hmm. én, én, én, én egyébként nem, nem, nem igen áltattam magam, mikor így mondták a a, a Gólyatáborba, hogy milyen sokan csúsznak meg ilyenek, akkor én már a Gólyatábor végén hazajövőben mondtam anyunknak, hogy hát én csúszni fogok, szóval, hogy most csinálunk, én csúszni fogok. Ezt tudod, Töpénye, hogy hívják? Mert, mert, mert, mert a gimnáziumi teljesítményem alapján tudtam, hogy, hogy nem, nem, nem tartozom a legjobbak közé, tehát azokhoz sem tartozom, akik csúszás nélkül megcsinálják az egyetemet, úgyhogy én így mondtam, hogy hát itt lesz minimum fél év csúszás, erre egy készülj fel, és akkor akkor még nem akart elhinni, aztán utána már hozzászokott szerencsére. Tudod, tudod, tudod ezt, elhitte. hogy hívják? Van erre egy pszichológiai kifejezés. Micsoda? Az a neve, hogy önbe, önbeteljesítő jóslat. Ja, hát igen, az volt. De hogy ez így tök jó volt, hogy legalább nem, nem, nem okozott csalódás senkinek ez az egész, ja, hát hogy én csúsztam fél igen. évet. Úgyhogy, úgyhogy pont, pont, pont jól volt a 18 éves Bálincs, 18 éves másnapos Bálinc, mert a gólyatábor után szerintem egy hétig másnapos voltam egyébként. és uh, én is, is rosszul voltam, egy, én, én én, is voltam én én Igen. Én. De igen, szóval, hogy az első, első időszakokat tökre jól átvészeltem, és akkor egy tanulmányi szempontból egyébként nem tudom, jó, nyilván nagyon sokat szenvedtem az ilyen vizsgai időszakokban, meg a, meg emlékszem, hogy én teljesen ilyen zombi módra kapcsoltam minden vizsgóidőszakba, itthon ültem másfél hónapig, nem mentem sehova, vagy hogyha mentem, az ilyen uh -huh. nagyon ilyen kirívó eset volt, hogyha így elmentem bárhova is, de kávéból is soha nem mentem vizsgóidőszakba, így az ele első pár évben. Nyilván aztán később már rájöttem, hogy azért ezt nem kell annyira ö, merre szívni ezt a vizsgóidőszak dolgot, <hállt> Uh, meg nyilván egyre rutinosabb lettem, szóval tudtam azt, hogy hol lehet azért uh, kerülő pályán bevenni pár vizsgán, uh, és, akkor, uh, és akkor így ennyire nem izgultam már rajtuk. Ugye egyre több lett a gyakorlatom, és akkor így egyre kevesebb volt a vizsgaidőszaki vizsga, hál' Isten. Uh -huh. De de aztán így beletanultam ebbe a dologba, de ez még mindig rossz élmények ezek a vizsgődőszakok sokszor, hogy így belegondolni abba, hogy, hogy tényleg másfél hónapig én itt ültem egész nap itthon a könyveim mert néha így összerendszerezem a a papírjaimat, amik így megvannak az egyetemről, és rendesen mm -hmm. félelmetes, hogy mennyi jegyzetem van. Félelmetes. <gül> tehát, hogy, hogy én az órákon soha nem jegyzeteltem KB-t, tehát, hogy én szaktársaimból éltem abszolút, mert én nem tudok jól jegyzetelni. Talán egy-két óra volt, ahol olyan volt a tanár, hogy tudtam, de egyébként nem igazán tudtam jól jegyzetelni. És én cserébe, ugye kiírtam itthon mindent a vizsgadőszakba, tehát én rendesen kijegyzeteltem a, a diasorokat, mert, mert én így tanultam, és. és Írszonyat mennyiségű kényszerít mm. jegyzetem van, nagyon sok. Mm -hmm. Nekem egyébként így, így visszagondolva, én így nagyon keveset tanultam így az első, első egy évben, amúgy az első egy-másfél évben, és később egyre csak, csak jobb lett a, a, az átlagom. Az első fél évben átlag a basszus. Szerintem ilyen 2,10 valamennyi volt. Szóval, hogy így nagyon, nagyon nem, nem, nem, nem sikerült gyorsan belerázódni ebbe az egészbe. És ez, ez az utolsó fél évemre, amikor ilyen rendes fél év volt, nem, nem csak egy tárgyam volt, hanem egy rendes fél évem volt, addigra már felment ilyen 4,2-re. Szóval, hogy én így nagyon-nagyon. édes szerintem mindenki lassan rázódtam bele az egészbe. Tudod, így, így, így kellett ez az átállás, hogy voltak olyan tárgyak, hogy talajtan, meg amik ilyen, ilyen, ilyen, ilyen híresen nagyon, nagyon nehéz tárgyak voltak, és ezeket én, mikor, mikor legelőször csináltam ezeket a, a, a tárgyakat, akkor én, én ezeket úgy könyveltem el, hogy úgy is megbukok, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem is... Szóval nem, nem tudom elérni azt a szintet, hogy, hogy, hogy, hogy nekem az meglegyen. Nem... nem nem tudok annyit tanulni, nem, nem, nem vagyok képes annyit tanulni, hogy az, az tényleg meglegyen. És akkor ekkor kellett az az átállás, hogy akkor tényleg van ez a két-három-négy tárgy, ami, ami, ami kurva nehéz, és akkor ezt basszus le kell ülni, és éjjel-nappal tanulni. Szóval, hogy, hogy, hogy nekem ez a, ez a Igen. rászmélés volt ilyen durva, hogy, hogy, hogy valamikor ezt nem, nem, nem lehet egyszerűen megúszni. Igen. Hogy az ember hurra sokat tanuljon egy tárgyra. Ez egyszerűen meg kell csinálni, és kész. Sokszor azért, azért szerencse is kell, szóval, hogy nekem ezt már nagyon korán megtapasztaltam az elején, hogy, hogy nem elég egyébként sokat tanulni, egy kicsit így szerencsésnek is kell lenni, és a szerencsét nem abban a klasszikus értelemben értem, hogy, hogy így tényleg ilyen, ilyen véletlenekre bízni magadat, mm -hmm. hanem, hanem ilyen hát vagy magabiztosságot, vagy én áll magabiztosságot magadra ölteni, és akkor mindig jobban sikerül. Én mindig próbáltam elérni ezt a zen állapotot, hogy ez a, ez a kedvenc kifejezésem lett az elején, ezt az esélytelenek nyugalmát. Hogy én is sokszor voltam így, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy hát, hogyha még egy hetem lenne, se tudnám úgy megtanulni, hogy én úgy menjek be a vizsgára, hogy én mindent tudok. Tehát, hogy nem tudnak olyat kérdezni, mivel nem tudnak megfogni. Szerintem soha nem volt ilyen. Mhm. Ö, és, és aztán szerintem ebből is lett aztán a végén az, hogy tök jól sikerültek, főleg a szóbeli vizsgáin. Mert mindig úgy voltam velem, hogy csak el kell hinnem magamról, hogyha, hogy, hogy szóban egyébként ő, tudnak úgy kérdezni, vagy hogy... Tudnak úgy kérdezni, hogy ez nem ilyen rossz szándékú, hanem segítő, és én meg vagyok olyan okos, hogy hiába nem tudok rá egymől válaszolni, valamit fel, feltaláljak, vagy így kigondoljak, ha. hogy szerintem hogy van. És egyébként a tanárok úgy is vettem észre, hogy értékelik azt, hogyha látják, hogy nem tudod, de megpróbálsz így a tárgyban szerzett tudásod alapján alkotni rá valami választ, hogy talán mi lehet az oka. Én emlékszem, rá a talajdolom vizsgálom az, az ilyen szempontból nagyon zseni volt, mert meg kellett magyaráznom, hogy a, hogy a talajban, a talajlevegőben a nitrogén vajon több vagy kevesebb, mint a légkörben. És én nagyon szépen negyed óráig magyaráztam, hogy miért kevesebb a nitrogén a talajlevegőben, miután közölte a tanár, hogy egyébként tök jó volt, amit így mondtam, meg amúgy tök jó a logikai vezetés ennek az egész dolognak, csak hogy, hogy ez tökre nem így van, mert ugye a sokkal több a nitrogén, mint a, a légköri lövegműben, és akkor emlékszem, hogy teljesen lefaktam, hogy úristen, hát én negyed órája magyarázok arról, hogy mi, miért lehet logikus hogy mi úgy, az, ahogy. hogy igen, de, de tetszett neki az hogy, az, hogy így feltaláltam magam ebben a dologban, hogy ugye nem tudtam rá válaszolni, de megpróbáltam megmagyarázni, uh, hogy miért úgy van. Kettest is kaptam <gül> mondom, egy egyébként. Ezért mondom, hogy a, ez, ez, ez a sem a... szerencse, hanem ilyen ez a magabiztosság, vagy mondom, ez az hát igen, mondom. Igen, igen, tudod, igen mellett, lehet, igen. Hát ugye a Szóbeliknél én mindig tudtam, hogy, hogy, hogy fontos, hogy az ember hogy, hogy adja elő magát. Szóval, hogyha az ember magabiztos, akkor még a szart is el tudja adni. Igen, egyébként, nálunk, nálunk szóval, egyébként. Hogy, hogy, hogy egy kettest pont érhet az, hogy az ember magabiztos. Igen, hogy tanárszakon, tanárszakon ez ki is jön sokszor, sajnos negatív értelemben, és a szóbeli vizsgákon nagyon sokszor megkapják a tanárszakosok, hogy hát, hogyha nem tud egy szóbeli vizsgát valaki teljesíteni, akkor hogy akar tanár lenni. Uh -huh. uh, ami egyébként tök igazságtalan, mert a kettőnek aztán semmi köze egymáshoz. Tehát, hogy uh, hát, tök más Jó. kiállni uh, 20-10 uh, éves elé, akiknek fogalmuk sincs arról a dologról, amiről majd magyarázol, mint kiállni egy 60 éves egyetemi professzor elé, aki <gül> uh, mestere a saját szakterületének, és akkor uh, Szóval, hogy tök más érzés, és ezért egyébként a tanárszakosok sokszor, sokszor meg is kapták uh, szerintem szóbeli vizsgákon, hogy hát, hogy akar maga tanár lenni, hogyha, hogyha ezt így nem tudja elmagyarázni. É, Mert én egyébként tipikus olyan szóbeli vizsgázó voltam, vagy vagyok, hogyha valamire nem tudok válaszolni, akkor így megmondom, hogy így nem tudom. Szóval így. így mm. én, én soha nem nem is tudom, sokszor mondták azt, hogy ez rossz stratégia, de hogy én, én úgy voltam vele, hogy hát most mit hazudjak? Hát ha nem tudom, akkor nem tudom. Ez egy... Hát például elkezdhetnéd magyarázni, hogy több nitrogén, Jó, persze, persze, de hogy vannak olyan szituációk, amikor így nem jut semmi eszedbe, hogy az adott dolog, amire rákérdeztek, az, az mi, miért lehet, vagy arra mi a válasz. Uh -huh. mi tudom, biokémia, vagy ilyesmi, amihez egyszerűen nem tudsz eleget ahhoz, hogy hogy elkezd valami random hülyeséget magyarázni. Igen, vagy, vagy hogyha rákérdeznek egy vegyületre, akkor nem tudsz így random kitalálni egy vegyületet, hogy, hogy az. Igen. És akkor így mindig megmondtam, hogy így nem tudom. De igazából be is vált, mert nagyon nincsnek rossz uh, tapasztalataim szóvali vizsélyekről. Persze akadnak, de hogy uh, zömével egyébként... Uh, jó, jók a tapasztalatok. Persze azért nem nagyon mentem úgy szóba hogy nem tanultam. Érásbeli vizsgákra sokkal inkább megyek úgy, hogy nem tanulok, mert hát ja, az ilyen megalázó érzés, hogyha így ott ülsz, és így. Igen, igen, igen, a sokkal igen. igen. Nekem amúgy a, a második félében nekünk van egy olyan tárgyunk, hogy bevezetése a környezet és természetvédelembe. Igen, vételmű, híres, híres, híres tárgy. Hi, igen, híres tárgy. Vagy és hírhet. Olyan, és úgy tudom, hogy most már egyébként nem is kötelező, tehát, hogy csak nem tudom. köt vál. Lehet, mind tudom. Mindegy, megkoramáz már, ezek, a, új, új, új, új, új is rácok, akik megúszhatják, és milyen bolondok azok, akik még így is fölveszik. Na mindegy. Mindegy, van ez a tárgy, és azért olyan érdekes, mert úgy van, hogy szóbeli, viszont van az elején egy írásbeli beugró, amin három kérdést tesz fel nekünk a, a, az oktató, és ilyen a leg, legalapabb ilyen környezet tudományos kérdésektől a másokkal sokkal környezettudományos kérdésekig mennek a, a, van, van a... van a repertoár... Például simán megkérdezheti azt is, hogy, a, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, hogy fotoszintézis, és simán megkérdezheti azt is, hogy a művek óránként hány milligram káros anyagot bocsátanak ki. Ilyenek is vannak. Tehát, hogy így, így na, nagyon, nagyon hektikus ez az egész, és állítom, hogy ezen a, a beurón átmenni csak szerencsével lehet, vagy pedig azzal, hogy, hogy tényleg az ember annyit tanul, hogy így, így, így, így ro, Sokat, szóval, hogy tényleg, tényleg szerintem sokkal könnyebben átmegy az ember mázlival, mint, mint sok tanulással egyébként. Nagy meglepetésemre a beugróm még éppen, hogy meglett. Azt hiszem, hogy úgy van, hogy két és, szóval három kérdésből azt hiszem két és félre kell jól válaszolni, vagy kettő. Nem? Szerintem két és félre. Szóval, hogy, hogy, hogy uh -huh. két választ tudni kell, és egyet elég csak félig. Na hát nekem ez éppen, hogy, hogy meg lett. Ilyen húzta a száját a, az oktató. De meg lett. És mondom, meg megvan, bejutottam a, a, a szóbelire, és a szóbeli már abból könnyebség, hogy az ember abból, abból felel, amiből akar. Szóval, hogy megkérdezi az oktató, hogy miből szeretnél felelni, és akkor, és akkor mondasz valamit, és akkor abból, abból felelhet. Szóval, hogy az általában úgy van, hogyha az ember már bejut a, vagy hogy átjut a beugrón, akkor, akkor már általában négyes, ötössel jön ki. Viszont egyébként nekem is volt egy szaktársam, aki át, á, átjutott a beugrón, Viszont megbukott, mert olyan témából akart felelni, ami egyébként órán nem is hangzott el. És akkor mondta neki a fickó, hogy hát jó, figyeljen, beszéljen nekem a közlekedésről, de hogy így mindenki ekkora, És tehát értelemszerűen nem nagyon tudott olyan nagyon jókat mondani, úgyhogy szegényként megbukott. Hát igen, ez... Ezek, ezek a választhat témát vizsgálk, ezek mindig beugratósak, nem csak ebből a szempontból, hanem, hanem sok más szempontból is. Erre nekem is van egy ilyen sztorim, hogy emlékszem, hogy tudtuk előre, hogy a mikrobióz szóbelén lehet témát választani, és én szépen kikeresgettem a Naptumból azokat a neveket, akik velem együtt vizsgáztak, mert azt is tudtuk, hogyha már valaki választott egy témát, akkor a következő már nem választhatja azt. Mm -hmm. Szóval, hogy úgy volt ez a szabad választás, hogy akkor volt teljesen szabad, hogyha elsőnek mentélbe. be, és egyébként, hogyha utolsónak mentél be, akkor ugye egy csomóan már elmondták el, egy csomó témát. Egy csomó könnyű témát. Igen, és emlékszem rá, hogy én szépen kikerestem a Neptubba, akik vették fel velem együtt, írtam nekik szépen Facebookon, beszéljük meg, hogy ki mit szeretne, én leírtam két témát, amit én szívesen mondanék, és akkor így nem tudom, rajtam kívül még egy-két csaj beírt, hogy ő mit, és hát nem előttem bement egy lány, aki direkt kihúzta azt, amit én akartam mondani, amit előre beírtam a csoportban, hogy ne. én azt szeretném. Uh, soha nem volt olyan ideges, amúgy, is köszönöm, de amúgy meg lehet meg minden, csak hogy, nyilván nem csak abból az egy témából készültem, Persze. de, hogy, de hogy, hogy azért ennek ezek ilyen csapdásak. De szerintem, szerintem ezeket a vizsga témákat most már lassan el is hagyhatjuk, igen, beszéljünk igen. valami kell kellemeset. Egyetemi éveink másik. Jó, más, más, más aspektusból is közelítsük meg. Igen, már, a, már a tanulmányi eredményeknek fel akartam egyébként hozni, meg már itt azért emlékeztem ezt a mentorság dolgot, meg ilyesmit, hogy, hogy egyébként nekem a tanulmányi átlagomon sokat dobott az, hogy aztán végül elkezdtem höközni, ami így furán hangozhat, mert mert ez is ugye, ez a presztízsben benne volt, hogy én az elején nagyon negatívan álltam a főkhöz, mert az a képéltben nem, mint szerintem egyébként sokakban, hogy a főkösök azok ö, ilyen 50 éve egyetemre járó, soha diplomát nem szerző ö, 30 évesek, <laughs> amiben nem egyébként nem. van is némi igazság. Uh, tehát azért vannak ilyen emberek, én is ismerek párat, aki, aki ilyen cipőbe jár, de benne mindig ez a képet a hökről, és azért én nem akartam högözni, de nyilván a személyiségemből adódóval ez tudható volt előre, hogy úgy is höközni fogok, szóval uh, már a, a gimiben is diák önkormányzatos voltam meg minden, szóval uh, borítékolható volt, hogy ez így fog történni, <gül> és nekem, nekem egyébként... Amúgy... Uh, Pont az ellenkező irányba hatott. Tehát, hogy nekem jobb Le. lett a tanulmányi átlagom, mert ugye jobban be tudtam osztani az időt, mert kevesebb időm volt, mert ugye hökkel is kellett foglalkozni, és akkor jobban be tudtam osztani, a ma van időm tanulni, és akkor ma tanulok. Szóval, hogy. Igen. Egyébként simán lehet, hogy nekem is ez, ezért is lett, lettek jobbak a tanulmányi eredményeim. Amúgy, hogy tényleg, pont ezért, hogy az ember sokkal jobban be kell, hogy ossza az idejét, akkor, akkor sokkal többet is foglalkozik a tanulással. Mert hogy az ember, hogyha nem, nem, nem dolgozik például a sunin kívül, akkor persze mondhatja azt, hogy nincs sok ideje, de valójában az, hogy valakinek nincs sok ideje, miközben nem dolgozik, akkor az valószínűleg az, hogy egész nap pörgeti a Facebook figyét. De nem... Akarok. Meg sorozatokat néz a Meg, meg, meg igen mikor. Igen, igen, igen. És hogyha az embernek tényleg sok dolga van, akkor valóban be kell osztani az idejét, igen. és akkor valóban csak akkor tanulhat az ember, hogyha, hogyha tudja, hogy akkor lesz rá ideje, és akkor azt az időt kihasználja. Igen. Tehát, igen, igen, ezért. És egyébként nek, nekem a hökről nem nagyon voltak ilyen, ilyen sztereotípjáim. Olyan volt, hogy én azt gondoltam, hogy a hökösök nagyon menők, és ilyen elérhetetlenek. Szóval, hogy én nem, nem azt gondoltam, hogy ők 20 évig járnak egyetemre, és öreg, öreg faszik, és akkor izé, hanem inkább azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen elérhetetlen társaság, akik, akik nem, nem barátkoznak sok emberrel, viszont azt mondják, hogy sok emberrel barátkoznak. Tehát, hogy egy ilyen. Ja, hát akkor teljesen más predikcióink voltak erről. Igen. Így előzetesen Igen. szerintem jó, de neked van egy nővéred is, vagy nem tudom, van, van egy nővérem, meg... de igen, van egy nővérem, aki 8 évvel idősebb nálam, és az, az ő egyetemista létének egyébként van egy kis szerepe abban, hogy, hogy, hogy én miért csináltam azt, amit majd ezt később elmondom, de hogy így, így, így nagyon nem, nem, nem volt hökös, és ő, ő, ő, ő teljes mértékben a tanulásnak élt. Ő egyébként sotén végzett, és orvos. Csak azon gondoltam, hogy nem, nem tőle jönnek ilyen Képek az nem. egyetemről? Nem, nem, róla nem, nem, nem nagyon jött egyébként, róla csak azt tudtam, vagy így, így tőle csak azt tudtam az egyetemről kapcsolatban, hogy kúrasokat kell tanulni, de hogy azt így tudtam, hogy én nem fogok annyit tanulni, tiszt, vagy hogy a, azzal tisztában voltam, hogy ő, ő, ő kúrasokat tanul, de tudtam, hogy nekem majd nem kell ennyit tanulnom, mint neki az orvosin, Ja, hát... úgyhogy, úgyhogy nekem csak ennyi, ennyi kép jött az egyetemről, a hököt azt így egyáltalán nem, nem, nem érintettük. Bizonyos szinten egyébként, amit, akkor ezt lehet, hogy el is mondom most, hogy a, a nővérem, mikor ő gólyatáborban volt, akkor nekik csináltak egy ilyen gólyafilmet egyébként, ami nagyon viccesen volt megcsinálva, olyan volt az a film, hogy ugye, Ilyen, két, két ilyen nagyobb pillére volt. Az egyik az az volt, hogy akkor felvették ott a gólyatábort, tényleg, hogy ott akkor izé, isznak, meg buliznak, meg akkor ott ilyen mindenféle feladatokat csinálnak, stb. gólyatáboros dolgokat. És a másik pillére meg az volt, hogy ebbe az egészbe beleépítettek egy ilyen sztorit beleépítették, hogy van egy srác, aki nagyon szereti a képregényeket, és hogy ne neki el kell mennie a gólyatáborba, de hogy így kurvára nincs kedve, hanem ő csak olvasgat egész nap képregényét, ilyen kis élni az introvertált életét, és a és a végén a szülei csak elrángatják a gólyatáborba, és, de mivel, hogy ő ebben a képregényes világban él, meg ilyenek, hogy ő ezt nagyon, nagyon szereti, arról szól a, a, a, a, a film, hogy a... Ez a srác, ez igazából a srác, csak úgy hívják, hogy Zsolti. És Zsolti igazából zsé kapitány, egy, egy szuperhős. És, és akkor odaérnek a gólyatáborba, és kiderül, hogy a, a, a, ez a gólyatábor egy szuperhős konferencia, ami elrabolták a szuperhősöket. És akkor jön a zsé kapitány, a Zsolti. Kapitány, és akkor me, izé, megment mindenkit meg ilyenek, és hogy akkor ez a sztori van bele ágyazva ebbe a gólyatáboros ö, szituba. És emellé, a gólyatáboros film mellé még voltak extrák is ráadásul, amik ö, olyanok voltak, hogy ö, egy példa, hogy a, egy, ö, ez volt a sztori, hogy a srác ö, Jött Budapestre, vidékről a, a kollégiumba, és akkor uh, a szüleivel legelőször bement a kollégiumba megnézni, hogy mizú, és akkor ott, uh, ott az anyukájával együtt sétáltak be, és akkor ilyen uh, mindenféle vicces dolgok történtek ott a kollégiumban. De tényleg ilyen, ilyen, ilyen, ilyen rettet sem, ilyen, ilyen sztereotíp nevetséges dolgok, hogy a, a, a lépcsőhöz kikötözve állt egy srác, ilyen pucérseggel, és akkor a az segéd off csapkodták lányok. Ilyen, ilyenek voltak, meg hogy ott ülnek, és akkor az egyik szobában pókereznek, meg a, a, a, a folyosó közepén vízipipáznak, meg ilyenek. Ezt én így, ilyen tíz évesen én ilyen nagyon viccesnek éltem meg, és így nekem ez a sztereotípia jött az egyetemi életről egyébként. Mm -hmm. ez, e, ez a. Nekem ezen keresztül jött a az impulzus, meg, a, meg, a, meg, meg az elgondolás, meg az ilyen tervek, meg az elképzelések, hogy ilyen lehet az egyetemi élet, és ilyen, ilyen, ilyen lehet egy gólyatábor. De vagyunk vissza ide a hőkhöz, ha már Igazából uh, szerintem amúgy pont uh, ez a két legnépszerűbb szám talán így a hőkről. Hogy, uh... hogy elérhetetlenek, és hogy... Öreget. Igen, hogy nagyon ilyen bel belső egyrészt, Belkerés. másrészt meg, hogy olyanok olyan köznek, akiknek a tanulmányi eredményeik, azok nem éppen a legjobbak az egyetemen. igen Szerintem általában ezzel a kettő. Most szerencsére szerintem be se tartoztunk. Nem. Nem. Nem, nem, nem szóval hogy, szerintem se. Hogy ö, jó, mondjuk tény, hogy nem sok hökös kaptanul mennyi ösztön miatt, és én azért a kevesekbe tartoztam, aki igen. Én egyik fél év után kaptam, de akkor az olyan, hogy akkor az egész szakunk azután a fél év után kapott, mert volt egy csomó ilyen nyári terep gyakorlat, ami rengeteg kreditet ért, és, és, ja, és arra, ja. hogy, hogyha egy kicsit is normális voltál, akkor ötöst kaptál rá, és akkor, és akkor jött, ja. a, jött a pénz. Ö, úgyhogy... Igen, azért valószínűleg nem a sztereotípiákba tartozunk, de azért vannak ezeknek alapjai sajnos igazából mindkettőnek szerintem. ne uh, lenne. Szóval a, a nyilván a, a, az öreg hőkös az a szegedi tíz éve elkevők srácból. Jön, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem az tíz éve kell. Igen, igen, igen, igen, de, de már szerintem lemondott, nem? Vagy még mindig ő van? É, nem tudom, most hol tart a dolog, ezt tudom, hogy -e egyszer az államot, vagy valami ilyesmi. De nem követtem annyira, de hogy nyilván azért ilyen is van, meg azért olyan is van, hogy, hogy azért zárt közösség sok, szerintem nem sok helyen, vagy sok egyetemen úgy gondolom, hogy zárt közösség. Vagy igen, sok... igen, igen, egy csomó ilyet hallottam, hogy tényleg az egyébként is, hogy, hogy, hogy valóban ez nem csak sztereotípia, hogy elérhetetlen a hök, hanem hogy így tényleg az. Egyébként valamennyire az az is így van, szerintem. A TTK nem, ott szerintem nem így van. Hmm. Ö... De mondjuk felső körökben már előfordul szerintem, hogy ott már tényleg csak olyanok kerülnek be, aki ismeri az ismerősének az ismerősét. De, már mint de... a felsőbb hökös körökbe. Igen, igen, igen. De mondjuk Akkor Lehet, kar... hogy ezért nem kerültem be sehová. Látod? Látod? Én meg ezért Látod. kerültem be, sajnos valószínűleg. De hogy... Márcs de hogy szereotípia. Igen. De hogy, de hogy egyébként van nyilván alapja, vagy ezek nem véletlen sztereotípiek, de ettől függetlenül egyébként én azért sokat köszönhetek a hőknek, meg nem bántam meg egy... Nem mondom, hogy egy más, nem volt olyan másodperc az életemben, amikor megbántam, de, de alapvetően nem bántam meg ezt az egész dolgot, mert ennek is úgy indultam neki, az egyetemnek is úgy indultam neki, hogy nem fogok köközni, aztán a hőknek is úgy, így, úgy indultam neki, hogy, hogy oké, okay, jelentkezek erre a tisztségre, én mentor koordinátornak jelentkeztem, az egyik kedves barátom szabóáron úszolására, <gül> vagy nem is úszolására, inkább csak ilyen bogarat ültetett a fülembe, szituációba ez. <gül> és akkor elindultam, és meg is nyertem azt a, azt a vitát, vagy nem is tudom azt, hogy mondják. Szóval, hogy én a pozícióra. Igen, meg de mindegy. az a lényeg, hogy igen. Hogy én, én engem választottak meg, és akkor, akkor is úgy jól neki, hogy na jó, mert ez ugye a másik tipikus stereotípia a hőkösökről, hogy, hogy aki így egyszerűen bekerül, az így, az így ott Beszofódik ragad. Beszopoldik, és és, és és így behúzza, igen, okul, és soha nem be, ki. És, és ez így volt egyébként végig, mert hát ugye első éven mentor voltam, másod éven is mentor voltam, ugye ez a mentor az, aki segít a gólyáknak így az egyetemi viszontagságok ö, átugrásában a tárgyfelvételtől elkezdve a gólyatáboron keresztül ö, azon, hogy, ö, hogy jut haza el háromkor ö, a <gül> vagy a ö, Típusú dolgokig. Ö, és akkor első két csináltam, és akkor aztán belefáradtam, mert azért ez egy fárasztó dolog, meg ugye egyre, vagy nem tudom, hogy ez mennyire van így, de egyre inkább ugye nagyobb a korpülönbség köztedésre jelenlévő gólyák mm -hmm. között, és akkor így Nehezebb asszimilálni. Nehezebb, minden. igen, igen. Bár nyilván ez egy-két szóval ez így ilyen bután hangzik, de hogy. hogy Mikor tényleg te már, számít? Igen, de amikor te már -e három éve egyetemista vagy, akkor már nem biztos, hogy van arra idegzetet, hogy, hogy friss, 18 éves golyákkal foglalkozza arról, hogy hogyan kell bejelentkezni a Neptunban. Szóval, <tos> <tos> igen, igen, igen, igen. Igen. hogy ö, igen, és akkor nálam is ez volt, hogy második év után úgy éreztem, hogy én ezt már még egyszer már biztosan fogom végig csinálni, belefáradtam, és akkor jött ez a mentor koordinátorsájú dolog, hogy akkor csináljam én a rendszert, ami képzi a mentorokat. És hát azért ez testezálló volt, mert szerintem viszonylag jól végeztem a munk mentori munkámat, bár nyilván azért ny tudnék olyat mondani, amit lehetett volna sokkal jobban csinálni, vagy amit mások sokkal jobban csináltak nálam, de ugye tanári létből is fakadóan, így nagyjából tudtam, hogy kb. mi kéne ahhoz, hogy ezt így jól lehessen csinálni, és a képzésbe így be lehetne építeni, hogy mik azok, amik hiányoznak, mik azok, amikkel így alakítani kéne. Ugye megnéztem más egyetemeken, hogy működik így kapcsolatok révén, megkeresztem a BMN, hogy hogy működnek ezek a dolgok, meg ilyesmi, mert ott is van hasonló rendszer, és akkor, és akkor én lettem a mentorkoordinátor, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, viszont hogyha ennek vége, akkor lemondok, és akkor soha többet semmi. Mm. Aztán ehhez hát képest, ugye törfint tudjuk, hogy nem, még, még, nem így a volt, mert aztán, igen, aztán egység egy referens lettem, aztán ugye elnök helyettes, és aztán meg az előkben uh, lettem az ellenőrző bizottságnak az elnöket. úgyhogy végül is sikerült az, hogy a har harmad évtől kezdve igazából a diplomázásom végéig én tisztségben voltam. Egy embernagyságú szereotípia vált. Igen, igen, egy Ember embervéretű szereotípia. Embervéretű stereotypia stereotypia. Ö, És ö, De nem bántam meg. Azért voltak olyan időszakai, amik nehezek voltak, amikor nagyon stresszes voltam. Ö, nem bírtam azért és én nem akarok senkit megbántani, de azért dolgoztam inkompetens emberekkel bőven, uh, és akkor nyilván, amikor még mellette vizsgáid is vannak, uh, kizsigerel a tanárszak, és, uh, és amúgy is, akkor, uh, akkor az, hogyha valaki ilyen nagyon professional, akkor, uh, akkor az ki tud készíteni. Az ki tud készíteni nagyon. És azért Na. nyilván, nyilván, de egyébként sokszor is gondoltam erre úgy, hogy túl hirtelen reagáltam, hogy túlságosan sokszor felkaptam uh -huh. vizet, mert nyilván nem várhatom el uh, senkitől, hogy 19 évesen épp, hogy csak belecsöppen az egyetemi életbe, meg belecsöppen a hőkbe, és egyből, egyből így tudja azt, amit én szeretnék, hogy tudjon, pedig én már, mit tudom én, három éve hőközül, meg uh, nem tudom, hat éve járok egyetemre, tehát hogy nyilván ez nem elvárható, csak, csak azért frusztráló egy Persze. idő után. Úgyhogy Persze. igazából, mikor már diplomáztam, akkor már alig vártam, hogy, hogy így a is véget érjen a uh -huh. szerepe az életemben, mert be tud sokkalni tőle szerintem az ember. Főleg, hogyha nem csak egy ilyen bizonyos feladat ellátó ember vagy, hanem, hanem olyan vagy, mint én voltam, hogy ilyen ilyen mindenes, így állnak helyettesként. Szóval, hogy, hogy veled is csináltunk egy csomó mindent, amiket amúgy tökre szerettem. Visszagondolva Patricio, hogy tényleg rengeteg mindent csináltál, és nem tudom, hogy, hogy nem hűltél meg. Hát ezt nem mondta senki, hogy nem hűltél <laughs> meg. Meg lehet majd kérdezni a diákjaimat, hogy mennyire kattantam be az egyetemet. Már ők nem ismertek előtte, úgyhogy nem biztos, hogy van viszonyítási alatt. <laughs> De, Nem, hogy, de hogy azokat például tökre jelvezte meg, voltak részei, amit nagyon szerettem csinálni, például amikor valami kontentet csináltunk, a videókat, a podcastet, a, igen, a igen, minden igen, dolgot, azokat tökre szerettem, de azért voltak bőven olyan részei, meg egyébként amiket még nagyon szerettem, és az nagyon hálás vagyok emiatt, ugye, hogy aztán elnök lehettem, és ebbe így részt vehettem, hogy, hogy rájöttem, hogy az a részt tetszett a legjobban, ami ami nem a hökös része, hanem az egyetemi döntéshozás része. Szóval, hogy ö, ott ültünk a karitanácson, ö, ott ültünk ilyen egyetemi bizottságokban, uh -huh. ami sokaknak egyébként úgy tűnhet, hogy ilyen nyűg, mert ott kell meg mit tudom én. Ugye részt vettünk a DKM választásba, ami szintén egy stresszes időszak volt, de hogy de hogy így nagyon izgalmas, vagy nem tudom, hogy sokan, több ezer egyetem Magyarországon is azért viszonylag kevesen mondhatják el magukról azt, hogy, hogy ők voltak közvetlenül azok, akik a, a dékánt megválasztották, Igen. vagy ott ültek azon az ülésen, ahol a dékánt megválasztották, vagy, vagy hogy nem tudom, a rektor az így ismeri a nevüket, vagy az arcukat, Igen. vagy szoktak vele beszélgetni, de akár mondom dékent, dékent helyettes, azért ezek nem feltétlenül olyan dolgok, amiket így, így sokan átélhetnek, és én azért tökre hálás vagyok, hogy, hogy egy csomó ilyen vezető pozícióban lévő emberrel tudtam így egy kicsit közvetlenebb kapcsolatba kerülni, és nem csak egy ilyen e-mail cím voltak az egyetemi bürokráciában, hogy mm -hmm. doktor Horváth Erzség a te helyettes asszony, hanem hanem tudtam, hogy hol van az irodája, beszélgettünk, teáztunk, ott ültem mellett a diplomosztón. Szóval, hogy ezek ilyen olyan élmények, amik, amik szerintem így nagyon meghatározóak, mert azért mondtam is anyukámnak annó, hogy amikor én beszéltem a diplomosztókon, a hők képviselőjeként, hogy most kellett volna eljönni a diplomosztóra, mert amikor az én diplomám leszem, hát az nem lesz annyi izgalmas. <gül> és hát mennyire igazam volt, mert hogy idén nem is lesz. Ne, diplomosztó. Nem is lesz, és hát reménykedünk benne, hogy nem tudom. Nem, nem tudom. Ki tudja, ki tudja. Mi, ki mi tudja. Érzed, de Jó, nem, nem többfelesleges ástam. Többfelesleges is prediktálni bármit. Igen, nem ástam még el a diplomosztot, de, de azért most már egyre inkább úgy érzem, hogy igazán volt, ástam. hogy... Csuti megtartják, túl, túl sokan hisztiznének, hogyha nem, nem lenne. Szóval, szükség. hogy én, én még mindig azt mondom, hogy a sokkal menőbb volt, mikor kinűltem több ezer ember előtt, és beszéltem, mm. mint amikor átveszem a diplomával, Mert akkor csak érted, de akkor, akkor csak, nem csak nem egy ember vagy. Akkor a végén. Ja, igen, meg egy, egy ember, vagy a sokból. Meghívthatod a nyelven, meg ilyenek. Ja, hát igen. De neked, igen. neked amúgy hogy jött a hők, vagy te, hogy kezdtem És Én sose a... akartam mentor lenni. Sose. Ezt tudom, de nem is voltál. Ne, nem is voltam, és sose akartam, pont azért, amit te elmondtál, hogy te miért nem szerettél már a végén mentornak lenni, na én már a ugyan legel... ugyanezért nem akartam mentor lenni, mert úgy voltam vele. Hogy. hogy, hogy, hogy egy, egy mentornak főleg a gólyatáborba folyton jókedvűnek és lelkesnek, és pörgősnek kell lennie. Legalábbis mutatnia magát, amikor ott vannak a értelem értelemszerűen. Szóval nem, nem szabad így nagyon csüggedni. Nem szabad, csak. Nem, nem, nem tudom. Érted? Nem, nem, nem tudom, hogy van ez a, ez a mentor kódexben, de hogy így, így, így ezt ezt, ezt szűrtem. Yeah. le. Lehet, hogy ez is egy ilyen stereotípia részemről a, a, a mentorok felé. De hát, hogy egy mentornak azért pörgősnek kell lennie lelkesnek, lelkesítőnek. És, mm, és, igen, és, igen, azért igen. Szó, szóval, hogy stereotípia is, de meg azért de vannak olyanok, van, akik nem ilyenek, de, de azért nyilván pozitív vagyok. Pozitívum, ha... igen. Hogyha igen, ilyen. Igen ráadásul hazamegy az ember a gólyatáborból, akkor meg ugye te is mondtad, hogy akkor, akkor segíteni kell a társpelvételben, meg akkor, yeah. ak akkor haza kell támogatni, vagy legalábbis feltámogatni egy buszra, vagy akármi. Na, és én ezt nagyon nem akartam. Nem, egyszerűen nem. Ja, nem, nem yeah, de nem, ezt megértem tökény. Nem, nem, nem volt ehhez így. Ingerenciám megkedvem, hogy akkor, akkor még más, más problémáival is foglalkozzak. És én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy, hogy nekem van, lett elég barátom egyébként a táborba, szóval, hogy így nekem én nem, nem volt igényem arra, hogy én a. a... szóval, hogy persze volt igényem arra, hogy, hogy, hogy, hogy továbbra is haverkodjak emberekkel, és továbbra is barátkozzak a lehető legtöbb emberrel, viszont úgy éreztem, hogy én ezt nem a mentorrendszeren keresztül akarom megvalósítani, mert nem volt bennem ez a, ez a segítési vágy egyébként. Igen, és hát nekem úgy alakult ez a hög dolog, hogy a, én már egyébként a táborban is mondtam, a, ugye volt a, a, a TTK-n egy újság, illetve mindig van a TTK-s nyúz, és az ő, a, a, az akkori főszerkesztő lejött a táborba, és akkor én ott részegen viccelődtem bele ott az egyik haverommal, hogy na majd én itt fölviszem a 10 ttk-s sorát, meg hogy én majd itt tizé drohat jó cikkeket fogok írni, és hogy milyen király lesz, meg ilyenek. Na hát ebből egyébként így az első fél évben nem is lett egyébként semmi, hiszen elvette az időt a rengeteg ivás, és a heti három buli, meg az, hogy elfoglalt legyek azzal, hogy ilyen nappal iszom. Mindegy, de Egyébként és fél év végén, hát így november körül volt egy buli. Volt egy ilyen ösztétékás buli, és akkor vagy egy össz, összkari buli, és, és akkor ott is jött ez a, ez a főszerkesztő, és éppen valami projektben volt, hogy, a, hogy, hogy megkérdezte az embereket hogy mit gondolnak a buliról, és akkor felvett ilyen diktáfonra. És akkor hozzám is odajött, és akkor így beleordibáltam a, a mikrofonjába, hogy Akela, mert akkoriban ez valamiért vicces volt. Nem, nem, nem emlékszem, hogy már miért, de, de akkoriban ez ilyen poén volt. És és ez volt egyébként az első megjelenésem ebben az újságban, mert meg is jelent a robot a következő számban, és akkor ott volt, hogy Tóth Bálint, Földrajz BSC, a sok felkiáltó jellel. És akkor, hogy így mi, mi, mit gondolsz így a buliról, és akkor én, én, igen, ez ez volt az első megjelenésem, és nem csak ez történt azon a bulin, ezzel a főszerkesztővel kapcsolatban, hanem hogy én megkérdeztem tőle, hogy nem kellene ki videós a, a, az újsághoz, vagy ö, azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy, hogy, hogy videós, akkoriban legelőször nekem még nem igazott eszembe, hogy fotózok is, de hogy mindegy, ezt, ezt a, a, a videózás dolgot kérdeztem, és akkor mondta, hogy de igen, és, és akkor egyébként karácsonyra kaptam is, emiatt kaptam is egy... egy Tükörreflexes fényképezőgépet, ugye, amivel videózni is lehet, és akkor, és akkor februárban neki láttam a, a videózásnak, és rengeteg egyetemi bulin rendezvényen ö, voltam videózni és, ö, és fotózni, és én a mentor rendszerrel is egyébként így ismerkedtem meg. Tehát, hogy nem, nem, nem mentorként, hanem, hanem videósként, mivel az összes, összes mentor eseményre ö, elmentem. Ö, videózni főleg. Hát, meg akkor én voltam is. a koordinátornak. Igen, akkor Igen. akkor a Patricia volt egyébként a mentorkoordinátor, és ez azért volt jó, mert én a mentorrendszerben ugyancsak rengeteg barátot szereztem. Viszont nem mentorként, hanem videósként. Hogy így ott voltam az összes eseményen, és így én is, én is bele tudtam folyni ebbe az egészbe. Ugyanúgy, mint a mentorok. Viszont nem kellett ugyanazokat a hülye feladatokat megcsinálnom, mint amiket a mentoroknak. Tehát nem kellett csapatépítő tréningekkel részt vennem, nem kellett hülye izéken, hogy akkor most mit csinálsz egy részeg gólyával. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem volt hozzá amúgy se kedvem, hanem csak a, a, a, ezt, ezt az egészet én végigvideóztam, amit élveztem, és utána meg buliztam esténként a mentorokkal ezt csinálom, és ez, ez, ez, ez nekem itt tökéletes volt így egyébként. És akkor, hát ugye ugye most, most jelenleg ugye a mentorságot a hökkel azonosítjuk, mert igazából ez így is van, mivel hogy a mentorrendszer mm, a höknek a hát előző ezért, elő ezért van ez. Meg, igen. Ezért van ez, és a, igen, lé, lényegében a, ez egy ilyen ki nem mondott igazság, hogy a, a, a mentorság az a hök az előszobája, hogy ezt így mi, mi, mi, mi, mindenki tudja, de hogy így nem, nem, nem, nem sokszor volt ez így még kimondva talán, vagy nem is tudom. Ö, hát ö, ö, mindegy. Szóval ez, mi, ez mindegy, egy bonyolultabb. Igen igen, igen, igen, ez így van. Ez így van, és, és akkor én akkor egészen szeptemberig főállásba videóztam, úgymond az újságnál főállásba videóztam, és és akkor uh, szeptemberben ez, ez, a, ez a főszerkesztő mondta, hogy hát ő lassan leszeretné adni ezt a, ezt a főszerkesztőséget, és a, a, a Tanári Napok nevű rendezvényen mondtam, hogy, uh, hogy, hogy, hogy lehet, hogy én meg szeretnék próbálkozni ezzel a főszerkesztőséggel, és ugyancsak a Szabó Áron ültette a fejembe. A Az Áron Igen. nagy izé. Áron nagy, nagy kumbuk, nagy izé. Muki. Amúgy. Igen. Na mindegy, és akkor, és akkor novemberben volt a, volt a választás, és én egészen addig, a, vagy abban a két hónapban én úgy készültem, hogy lesz, lesz nekem ellenfelem, aztán kiderült, hogy nem lett. És, és, és, és én is meg is lettem választva, és, és, és azt mondtam egyébként a pályázatomban, hogy én szeretném tovább folytatni a videózást, meg a fotózást, amit egy ideig folytattam is, csak aztán egy rész jött egy új lány, aki, aki ügyesebben fotózott, mint én, és akkor mondtam, hogy jó, akkor csinálja ő, és akkor legalább én megszabadulok ettől a, ettől a nyüktől. Meg, meg te már utáltál is a végén fotózni, nem? Igen, mert, mert, mert, mert tudjátok, mikor, a, mikor kezdtem, azt, hogy én elmegyek bulikba dolgozni, mint videós, meg mint fotós, akkor, akkor, az, akkor a, a, a, a, a legelején én azt tökre élveztem, azért, mert, mert végül is egy kis pénz, meg hogy azért tényleg azért szerettem ezt, ezt csinálni amúgy, de amikor már így a... Sokadik alkalom után, mikor már így vigyázni kellett a kamerára, nem tudtam teljesen elengedni magam, meg ilyenek, szóval, hogy ez azért már kis ilyen frusztráló lett az egész, és ezért mondtam, hogy akkor így már így nem annyira szeretném, és akkor már inkább elkezdtem kikapcsolódni ugyanúgy a bulikon, mint, mint más. És... Uh... Hát igen, és akkor így lett, és akkor én főszerkesztő lettem, és azért is élveztem annyira a főszerkesztőséget, mert távol maradhattam mindentől, ami, ami, ami, ami politika, meg ami érdekképviselet. Mert annyira nem, nem, nem, nem, nem hiányzott az, hogy, hogy emberek hisztei, hisztieit hallgassam arról, hogy miért nem volt jó ez a buli, meg miért nem volt jó az a buli, meg hogy most miért volt 50 forintal drágába kevert. Annyira <gül> annyira teljes mértékben ilyen, ilyen, ilyen távol akartam maradni ettől az egésztől, és hát bűszerkesztőként meg csak uh, volt, egy, volt egy szerkesztői brigád, akiket én vezethettem, és akkor, és akkor csak tördeltem, meg, meg cikkeket írtam, meg, meg, meg, meg koordináltam a munkát, és ez ilyen tiszta munkának gondoltam, hogy akkor semmi hiszti, semmi hiszé, csak, csak tiszta meló. És, és és uh, számos a rájöttél, hogy nem is így, így van. Micsoda, még egyszer? A semmi, Rájöttél, hogy a semmi hiszti azért ez nem múlik el, csak úgy. Ezt hogy érted? <gül> hát azért minden hökös munkajárt hisztivel. Minden hökös, persze. <gül> mi, minden hökös munkajárt hisztivel, de sokkal, sokkal kevesebb hiszti járt így. Úgyhogy így. Csak hallgattam. Szóval, hogy csak sok, sok esetben csak távolról szemléltem a hisztiket, és így sokkal, sokkal kellemesebb volt mint mikor a háborúban az aknavetősök vannak, azok mi, mi, mi, mi mindig egy kicsit távolabb vannak mindentől. Egyébként így yeah. látják a füstöket, meg így a, a, a halálhörgést, meg ezeket, de hogy így úgy vannak vele, hogy yeah, mindegy. Yeah, yeah, yeah. Csak, csak foghattam a fejem. Nem, nem, nem, nem sűrünk kellett interaktálnom, Szerencsére. Úgyhogy igen, hát, és akkor ez volt egy egészen, ezt két évig műveltem, ezt a főszerkesztőséget, és akkor, és akkor utána, utána pedig, illetve már közben az LT-nek a, a, a, a nagy, nagy, nagy, egyetemi magazinjánál lettem, lettem közéletrobotvezető, és igen. És ennek is. És ezt lediplomáztál. Még sikerült kibekelni azt a fél évet, ameddig nincsen, nem, nem, nem járok rendesen egyetemre. Az újságnál ja. még itt maradhattam. Ja, értem. Most, most, most van a búcsú ideje ott is. Most már megvan az utódom. Ja, Meg, ja. Megvan az utódom, úgyhogy, úgyhogy már csak két hét, és akkor vége ennek is. És akkor teljes mértékben elvaródik. az eltekezés. Igen, elvaródik minden szál, ami az eltéhez köt. Igen, nem ez azért... Nem tudom, ez egy furcsa megélés. Most, hogyha már szerintem lassan a végéhez közeledünk, akkor így, így beszéltünk erről erről lezárásról, hogy mi van, mi van akkor, mikor vége van. És erre már beszélgetünk azért párszor szerintem, hogy néha még nagyon furcsa belegondolom, hogy, hogy igazából én már nem vagyok egyetemista, és, és azért furcsa belegondolom, mert ugye nekem nagyon sok barátom ugye a hők miatt van. És, és ők még egyetemre járnak egyébként. Szóval, hogy, hogy, hogy miattuk, még egy csomó mindenről tudok, meg azért figyelemmel követem így a TTK-nak a dolgait, meg, meg mit tudom én is. Hát úgy nagyjából igen. De hogy nem hát, nagyon, de hogy így nem, na, nem, tudom nem. kb, hogy mi történik, uh -huh. uh, meg ilyesmi, és akkor így, uh, de nyilván azért, mert vannak még olyan barátaim, akik még oda járnak, tanárszakosok, és akkor így, így nagyjából vágom, hogy mi van. Ö, de, hogy, de hogy így nagyon furcsa ebben szerintem így bele van, és ez az, amit a múltkor is mondtam neked egyébként, hogy, ö, hogy így visszanéztem azokat a videókat, amiket a bolikról csináltál, amiben én is benne vagyok, uh -huh. még táboros videókat, amiknek még nagy celebb szereplője voltam ezeknek a videóknak. Ó, igen, igen. és ö, el is felejtettik. <laughs> és, és így nagyon furcsa, hogy valószínűleg olyan felszabadultan uh, burizni uh, és jól érezni magam már soha nem fogom, mint, mint az egyetemi im alapján. És ez így, tudom, hogy ez így nagyon szomorúan hangzik, de én ezt tényleg egyébként, így gondolom. Szerintem kurva szomorú. De hogy, de hogy egyébként bele gondolj volna. bele, hogy, hogy tényleg így van mert nem tudom, igen. nekem az egyetemi bulik, azok mindig azért szeretem őket, én egyébként nem szeretek szórakozó helyre járni, mert oda jönnek a csávók, oda hozzám táncolnak, meg mit tudom én, és akkor ott na, na, nem szeretem a tömeget, meg ott lögdösnek, meg figyelni kell, hogy ne drogozzanak be, meg mit tudom én, igen, igen, hogy... igen. Viszont egy egyetemi buli, az nem ilyen. Igen, egy egyetemi buli, még hogyha nem is ismársz mindenkit, azért a tt így akik egy buliba járnak, meg akiket így högből, meg olyan táborból ismered, azok járnak egyébként buliba, és, és ők vannak ott, és őket tényleg ismered. Tehát, hogy, hogy oda mész, és akkor így tudsz beszélgetni, meg tudsz bulizni, meg táncolni, meg minden, de így ismered az embereket, akik körülötted Nem azt mondom, hogy mindenkit, de mondjuk úgy. Úgy azért egy jelentős részét. 70 80 is, százalékáról tudod, hogy, hogy, hogy oda, kicsoda. Igen. Ür. De hogyha még nem is kap el jó, így Igen. Tehát, hogy így arcról legalább így be tudod azonosítani, kábel az embereket. Nem azt mondom, mindenki, de a nagy részét igen. Igen. És igen. akkor így. és én ezért éreztem magam hogy nagyon jól ezek a bulitba, mert ismertem a társaságot. És nem csak öt embert, akikkel oda mentem, hanem így így nagyobb részét ismertem a társaságnak, és így Egyrészt biztonságban is éreztem igen, magam, igen. másrészt meg tök más a légkör, amikor így olyan helyre mész, ahol nem teljesen ismeretlenek vannak, hanem, hanem így azért ismered az ott lévőket, vagyis hát, hogyha nem is ismered, azt tudod róluk, hogy, hogy nagy valószínűséggel lehet. Igen, és nagy valószínűséggel nem akarnak bedrogozni. Hát jó, azt azért nem biztos, hogy el lehet mondani, de, de hogy érted. <gül> jó, előfordulhat, nem azt mondom, hogy ez az egyetem is szentek, csak hogy érted ott azért úgy igen, más, mert úgy igen, vannak körülötted, akik figyelnek rád, meg mit tudom én, nem tudnak olyan nagy valószínűséggel elrabolni, mert azért valaki csak észreveszi, <gül> meg meg <milyenek. gül> Valaki csak észreveszi. Jó, ezek most ezek ilyen túlzások, de hogy, hogy, hogy igazából az én felszabadultságomat ezekből a bulikban mindig az jelentette, hogy ismerem a körülöttem lévőket, és csak felszabadultan tudok beszélgetni, táncolni, nevetni, és közös élményeket szerezni az ilyen bulikba. És hogy valószínűleg ez már soha nem lesz meg újra. Mert már a végén sem volt meg. Mert, mert ugye a mi képzésünk tök hosszú, tehát az utolsó éveimben amikor elmentem egy igyelemi bulikba, ott már tökre nem tudtam elmondani, hogy mindenkit ismerek, mert azokat, akiket én ismertem, azok vagy ottják az egyetemet, vagy már lediplomáztak, uh -huh. és tökre nem akarnak egyetemi bulikba járni tovább, amit meg is értek. És ugye jöttek be mindig a friss arcok, akiket én nem ismertem, mert azért így arcról próbáltam, meg úgy néha beszélgettem egy-kettőjükkel, és akkor így próbáltam megismerni, de az mégsem olyan, mint amikor egy nem tudom, golyatáborban megismert hát hamaroddal hülyeskedsz, vagy nem tudom. És akkor így ö, és az egyetemi buliknak így a hangulata is ment le, így az idő elteltével pont ezért, mert ö, olyan harmadévan volt a csúcson, és akkor így szépen így alábbhagyott ez a dolog. Ö, és egyébként és ez ezt tök ilyen szomorú, hogy, hogy, hogy olyan bulik már valószínűleg nem lesznek soha többet. Hát igen. Persze nyilván fogom magam jól érezni még az életben, mert hogy 24 éves vagyok, tehát hogy ahogy hogy de az, az egyetemi buli az azért egy teljesen más, mondjuk a len, amikor ott vagy egész nap, süt a nap, tavaszkál. Jó, mondjuk van, azért még mehetünk ö... oda még azért, sok öregek, sok, sok jó, dehogy, de hogy tudod, oké, persze, ez nem lesz ez már... is az... nem a buli része, hanem az a civil Aha, a falu, amikor igen, kint vagy, igaz. ismersz mindenkit, kajász, fröccsözöl, az egyetemen, ahová egyébként hagymával. tanulni jársz. Igen. igen. Szóval, hogy az, hogy ami ilyen tiszta, nekem a len az mindig ilyen, én nem vagyok nagy fesztiválozós, kb. csak volt a életemben amúgy. De hogy, hogy a len az mindig ilyen fesztivál vibe volt nekem nagyon, hogy így, hogy így a napsütésbe ülsz, iszol, ott vanak a barátaim, hát van zene, lehet bulizni, de egyébként beszélgetni, társasozni minden, és egyébként ott vagy az egyetemen ahol egyébként tanulsz, meg ahol az idő megvészítődődő. Igen, ez ilyen nagyon fura volt számomra is, hogy sokszor az egyetemnek a helye, meg a bulinak a helye, az így összefonódott ez ilyen fura volt. De én ezt imádtam, én nagyon... Én egyébként szerettem bejárni az egyetemre, főleg itt tavasszal, tudod, a T-T-K, tök jó ott van a park, minden is, csavarja az orrod az a hullik a fákról, leg. És, és, és ugye annak is van egy ilyen tehát a tavaszi egyetemre járás az nekem mindig egy ilyen nagyon jó uh, élményem volt és, és nagyon szerettem és hogy ezek így, uh, így elmúlnak, szóval uh, uh, igen, ez nehéz, de egyébként a mai napig nem, do, nem fogtam még fel azért teljesen hogy már nem vagyok egyetemista tehát hogy ugye pont érdekes, mert ugye március 30-án jár le a diát igazolvány de most még és, nem jártam most ha még nem járt le. Igen, de, igen, de hogy, hogy meg azóta nem is kellett kb. semmit úgy vennem, hogy igazából már nem vehetnék hivatalosan diákjegyetket. Uh -huh. Jó, nyilván, hogyha azt tesszük, még ugye érvényes a diákom, de hogy egyébként már, hogyha normális helyzet lenne, akkor már a március 30 elmúlt, tehát azóta már mondjuk teljesen úgy BKK-jegyet kéne vennem, amit soha biztos életben nem vettem még. Tehát, uh -huh. hogy hogy ez is ilyen furcsa dolog, hogy így az identitás szempontjából is, hogy már nem tudod azt mondni magadról, hogy egyetemista vagy. Hát igen. És azért neked ez még el fog jönni az életedben a mesterképzéssel, de nekem még igen, neked már igen, valószínűleg igen, nem. Igen, igen, mondani, hogy rám még azért vár két év, ami, ami ugyancsak nem lesz ugyanolyan, hiszen azért egy, egy, egy csak mesterképzésen, egy egy új egyetemen azért már az ember nem a bulizással foglalkozik, legalábbis nem a bulizással foglalkozik abban a, az egyetemi környezetben főleg, hanem ugye attól függetlenül, hogy sok ismerősöm fog ugyanoda jönni, attól függetlenül ők nem a, nem, nem, nem a partizós ismerőseim. Tehát, hogy ez, ez ja, már csak, csak nem, nem, nem lesz ugyanaz legalábbis a bulizós szempontjával, de, de de más Viszont sem. neked még identitásból identitásból még ott lehet ez a. a, a az, igen, egyetemi feeling. A igen. Tudat, Ezt hogy én még, az még, egyetemi én Még továbbra sem, sem, sem fogtam fölé, én se vagy. Talán még nem is gondoltam bele, hogy már nem vagyok egyetemista így. Hát biztos csak azért, mert ja. hogy hát igen, még, még szeptemberben újra hivatalosan is az leszek remélhetőleg. Ja, de mondjuk az, az mondjuk identitás lesz, és hogy nem el, eltés. Az, az biztos, hogy lesz. Viszont, viszont azért is nem, nem, nem, nem maradtam az eltén, mert nekem az eltén főleg a társaság volt fontos, és, és, és én, én, ja, én sok emberen lehetem. láttam, hogy attól még, hogy nem eltések, attól még, attól még ugyanúgy visszajönnek bulizni sokszor. Szóval, hogy, hogy így uh -huh. úgy, úgy voltam vele, hogy nem kell ahhoz eltésnek lennem, hogy, hogy, hogy, hogy meg, megmaradjon ez a, ez a társaság. Persze, persze. Nem, nem is az csak, hogy, hogy azért mégiscsak nem tudom, az, az én identitásom biztos, hogy szerves részét képezi a mai napig azt, hogy az eltére jártam. Uh -huh. Ö, de, de nem tudom, hogy ez a jövőben ez, ez hogy lesz, hmm. vagy hogy, hogy fog alakulni, mert még nem telt el igazából annyi idő, hogy, igen, hogy, hogy rendesen rá, így rá, felfogjam, hogy... Hogy, hogy... hogy, hogy rájöjjön az ember, meg hogy ezt így be tudja a táborról azonosítani, hogy igen, akkor én ekkor, meg ekkor éreztem magam eltésnek. most ezt így... Én, igen. igen. Ezt így én, én, én se tudnám feltétlenül megmondani, hogy, hogy most akkor én most így mi, mi, mi vagyok, még mindig eltés vagyok, attól még, hogy még így dolgozom félig. Hát... Füre. Igen. Füre. Na jó, hát szerintem zárjuk Igen, le. Igen, szerintem zárjuk le. Ezt a mait. Zárjuk le. Ö, hát köszönjük, hogyha végighallgattátok, és hogyha... És gratulálunk azoknak, akik végighallgatták. Most akkor uh, várom, várt jutalom. Csak vicceltem. Igen, és hogyha bármi <gül> ö, hozzászólás van, akkor nem, nem tudnak, hogy, hogy hol, nem milyen tudom, felületen hogy hol hallgatod. Fogalmam Igen, sínt. de... De tényleg nem, nem tudom. Spotify-on nem lehet. Youtube-on lehet. Ha fönn lesz. Jó, Youtube-on. Hogyha Youtube-on hallgatod, akkor ott hozzászólhatsz ö, egész nyugodtan. Azt várjuk nagyon szeretettel, és akkor a következőekben Szászfél pedig... komment. És nem erre olyan vékony hangon mondani, mint régen. Mert nem vagyok olyan fiatal. <tos> Szóval a következőekben meg majd találkozunk, és jövünk egy következő érdekes témával. és izgalmas témával. Igen, hát akkor mindenkinek csóközön! Sziasztok!